без политическа намеса в редакционното съдържание, без подслушване и турмоз на журналисти, стабилно публично финансиране. Това са залегналите в нови европейски законодателен акт принципи, които звучат като всичко, за което сме мечтали в сферата на медиите, за да се изчистят те от скрития политически пиар, от това да обслужват тъмни бизнес интереси, от несвободата и превръщането на журналистиката от куче пазач на демокрацията в държач на микрофон, който да служи единствено и само като мегафон на силните на деня. Какво влиза в предложението на Европейската комисия за нов европейски наднационален закон за медиите и какви са залозите? Добър ден, казвам на Георги Готев. Да, здравей, здравей, Георги е издател на Еурактив България, а Еурактив е едно от водещите аналитични издания за европейска политика. Водим този разговор преди организираната от него в Брюксел дискусия днес след обед с европейски депутати и заинтересовани страни. И да започнем от там накратко, Георги, да обясним какво включва предложението на Европейската комисия за Европейски закон за свободата на медиите. Разбира се, първо благодаря за поканата за възможността да разговаряме по Националното радио по тема, която на пръв поглед е от интерес за нас журналистите, но действително са е изключително важна, особено за страната като България. Европейският закон за свободата на медите още не е факт но през септември комисията излезе с предложение за такъв а, закон. А, доста страници, ние сме от тези, които са го чели, сега върват дискусии, а, които са особено активни до края на годината. А, идеята възникна а, в а, речта на председателката на комисията Русула фон Луайен, а, годишната и реч за състоянието на Съюза през 2021 година. А, след това имаше много работа, нали, имаше консултации, включително с а, медийните среди. Ние в а, Юрактив, а, като паневропейска медия, разбира се, от първия ден участвахме. Но по-важно е да се каже, че а, на всичко това се случи, защото а, имаше много силни призиви Евросъюза да застане на твърди позиции в за защита на свободата на медиите. Което да, което да засили устойчивостта на Съюза, а също различни опити той да бъде дестабилизиран. Шокът от Брексит изигра огромна роля, тогава мнозина си дадаха сметка за силата на табуидите на фалшивите новини, на тези невинни, на пръв поглед закачки с кривите краставици, как комисията регулира колко литра вода трябва да има в туалетните казанчета, колко децибела трябва да е звука на Качките, но видяхме после до какво доведе това. Аз лично като журналист се сблъсках с фалшивите новини, засягащи българите, как плачища от българи и румънци ще завземат британските острови от 1 януари 2007 година и как сме ще ли да вземем работата на британците. Това са глупости, разбира се, но създаването на такава паника и бих казал омраза, силно да принесе за Брексит. Сега разбира се, лично съм убеден, че Брексит е лош за Великобритания, но определени сили причиниха това на държавата си. Друга тема са фалшивите новини от Русия, на които България беше и може би все още е силно податлива, живея в Белгия от 15 години и мога да да ви уверя, че а, в Белгия обществото е много по-малко податливо на руска пропаганда. Но у нас и на Балканите фалшивите новини се бълват от официални издания. В Сърбия, например, един вестник, който обслужва президента Вучич, а, на 24 февруари излезе с заглавия «Украина, нападна Русия». Mm -hmm. а, в страни от Централна Европа също има проблеми. Това с... ще я да ви попитам. Не е само Великобритания и Брекзит, Не са само добре познати проблеми не. тук в, а, и в България по отношение на свободата на медиите, прозрачността на медиите, но и на Балканите като цяло това, което споменавате, но и Централна и Източна Европа, Польша и Унгария. Може би това е причината... Темата за медиите да е обвързана с, с, с състоянието и статута на демокрацията изобщо на, в рамките на Европейския съюз сега, нали така? То точно така, точно така, всичко това дойде на тази вълна. Добре да, е. а... обаче, а, Георги, а, ние знаем, че медийната сфера и регулацията на медиите се гледат ревниво от държавите членки като поле за техните собствени решения и а, смятат, че това е. Нещо от национална компетентност. Дали държавите членки ще посрещнат остро една идея за европейско, наднационално законодателство и регулация в полето на медиите? Какви са очакванията всъщност? Ами от първия момент стана ясно, както казваш, че докато медийни организации като цяло приветстваха закона, Имаше такива, но и също така и държави членки, които се противопоставяха на въвеждането на регулация по тема като медийната политика, която обикновено се счита за национална компетентност. Аз се опитвам да се поставя на мястото на някои страни членки, които за разлика от нас са постигнали свобода на медиите, например всичките скандинавски страни, те нали, могат да бъдат пример за всички останали. В uh, мединия закон, между другото, предвижда създаването на един борт, в който ще са представени всичките страни-членки и този борт ще не додава мединото положение в uh, всички страни-членки, ами те, те се чудят за какво е необходимо това нещо. Нали, защо а, трябва българи и румънци да наблюдават а, положението в а, Швеция и в Финландия, където в крайна краища проблеми няма. Но може би а, пък а, това... българи и румънци могат да научат нещо от а, това наблюдение, <laughs> или поне искрено това се надяваме. Нещата да вървят в тази посока, но те имат, своите, те имат своите съмнения и аз аз честно казвам аз ги разбирам, аз мога да се поставя на на тяхното място. Да Сега, е имаше, имаше, вие споменахте, Ан Георги, че а, много организации, които се занимават с а, темата медии, медийни организации, но и такива, които отстояват човешки права, като правото на свобода на изразяване и работят за свободата на медиите, подкрепиха това законодателно предложение от Европейската комисия и там са а, ком, Комитета за защита на журналистите, Европейския център за преса и медийна свобода в Лайпци не мога да изброя всичките. Европейската федерация на журналистите, Transparency International, също така. Но има и такива, които не бяха много съгласни, изразиха несъгласие, Основно от Европейската асоциация на издателите на печатни издания. каните на тази дискусия и а, в слагате фокус върху участието на европейски депутати от Европейската Народна партия. Какви са очакванията там? Какво, какво смятате ще предприеме НП по отношение на това законодателно предложение на комисията? Ами, тази конференция и благодаря, че напомняте, я провеждаме в партньорство с евродепутата Радан Кенев и Европейската народна партия. Искам да използвам случая да благодаря на Радан Канев, който се отнасял винаги с много голямо разбиране за проблемите на журналистическата професия, не само, не само в България, но и в по-широк план. Разбира се, след като дебатите приключат, топката ще бъде в Европейския парламент и там ще върви е, дискусия. Ние имаме интерес е, да привлечем като самишленици е, евродепутати, които, с които да сме на едни и същи е, позиции. И в този смисъл аз мисля, че е, това е една, как да кажа, двупосочна улица. Между другото, е, не смятам, че тук има някакъв, кой знае какъв политически аспект, защото е, буквално след. Е, Месец, може би, ще организираме друга подобна конференция този път в София, в партньорство с евродепутата Елена Йончева, която от групата на социалистите и демократите. Той искате а, да ги чуете всичките, образно казано? Ами, това... е да. защо? Защо, не? защо не? Едва ли всичко е възможно? Друга конференция ще организираме и а, мисля, че ще се срещнем там. Това ще е на 28 а, този месец. Това ще е на тема шпионския софтуер Pegas. Нея правиме в партньорство с евродепутата Иво Христов. А, вие споменахте, че а, това да не се шпионира журналистите е важна част от Европейския закон за свободата на медиите. А, ще не влезе много дълбоко в тази тема. А, така просто а, имаме интерес а, нещата да бъдат... А, а как да кажа, обсъдъли в дълбочина. Да, uh, това е един процес, има... който е важен за подобни законодателни предложения. Сега да попитам, е, Георги, според вас, кое ще е най-трудно изпълнимо на българска почва? Дали а, този вече разписан принцип на правителствата да бъде забранено да се намесват в редакционната независимост на доставчиците на медийни услуги? Дали публичните средства, включително финансираната от държавата реклама, да се разпределят прозрачно или пък нещо друго да кажем този наднационален орган нещо като само в интерес на така, аналогията ще го спомена, нещо като наднационален сем а, кое според, според вас ще бъде препани камъка uh -huh. Ами да е, а, за мен най-интересните неща в е, на проекта на комисията но зависи как ще, как ще бъдат, нали, в какъв окончателен вид ще бъдат прияти предложенията. Най-важните елементи, според мен, са тази трансформация. Съществуващата сега група на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги ще бъде заменена с нов орган Европейския борт за медийни услуги. И тук, нали, изпоменах представителите на националните медийни регулатори. На мен това малко ми се вижда като нали, политбюрото в СССР, където всички републики бяха представени или нещо такова. Не, не съм сигурен, че, че това е най-добрия, как да кажа, формат. И между другото, това са въпроси, които бих искал а, а, да задам на представителя на комисията, който ще участва в нашата дискусия, дали и този формат те си го представят именно по този начин. Да, това е изключително а, тъй интересно. Като, а, няма нищо по-лесно от това да се извадят зъбите. Значи този орган той ще изготвя между другото годишни доклади. Обаче държавите членки, а, те ще вадат зъбите на тези доклади, на националните доклади, а, просто защото имат тази възможност. Да, ние го познаваме. Не, не е ли по не е ли по-добре, нали, аз предпочитам нали, най-образно казано един, един словашки или един португалски медиен експерт да оценява България, отколкото нали, нашия сем да, да, да, да, да ни самооценява или нещо такова. Просто това ми се струва а, излишно и, и, и във всеки случай няма да бъде крачка напред. Друг важен елемент е тази прозрачност при отпускането на а, а, от страна държавата за реклама, което у нас беше и сигурно продължава да бъде инструмент за подчинение на медиите на властта. Вие споменахте медиите, които са превърнати в държачи на микрофони. Законът прави също опит да навлезе в трудност за тема на пипалметрията. Тоест, на всички нормални страни има организации, които следят колко хора гледат основните телевизии и съответно Рекламата се. Средствата за реклама се разпределят по този начин. Тъй като ни остава само, че... много малко време, нека да кажа, че наистина там е залегнал един принцип на уеднаквяване на методологията. Това също е интересно и сигурно ще има горещи дискусии по това. Приключваме този разговор, може би, с едно изречение. Има ли шанс тези медийни инициативи на европейско ниво да променят медийния пейзаж у нас, според вас, Георги? Или има опасност да стане. На обратното, нашите национални медийни особености да променят европейския пейзаж на медиите? Е, все пак оставам оптимистин, нямаше да се захвана с това нещо. Аз мисля, че е, ние имаме много какво да учим един от друг и също така е, ние можем много да допринесем и за подобряването на медиите в Западните Балкани. Благодаря ви за този разговор. Георги Готев, издател на Юрактив България, днес след обед това водещо онлайн издание за европейска политика и анализ събира на дискусии европейски депутати, журналисти и заинтересовани страни по темата за нови европейски законодателен акт за свободата на медиите.